Лише прах. Тіпола надзвичайно втішав факт смерті великого герцога Рогонта. Чи вже короля Рогонта, але тепер не мало значення, як його величати, і від цієї думки Тіпола широко всміхався. Можна бути яким завгодно величним, поки ти живий, але ніщо вже не має значення, коли ти повертаєшся в землю. А багато для цього не треба. Вистачить якоїсь дрібниці. Давній друг Тіпола всі сім днів бився на високому березі і навіть не подряпався. Але коли наступного ранку вже йшов із долини, зачепив якийсь шип, рука загноїлася, і за кілька ночей він помер у гарячці. Жодного сенсу. Жодних уроків. Не може, крім того, що варто стерегтися шипів. Але благородна смерть, як у руди Тридуба, котрий очолював атаку і тримав у руці меч, поки життя його покидало, нічим не краще. Може, хтось фальшиво заспіває про нього пісню, коли нап'ється, але для того, хто помер, смерть є смерть, як і для всіх. Великий вирівнювач, як казали горці. Він вирівнював лордів і волоцюх. Усі колосальні амбіції Рогонта перетворились на багну. Його влада стала туманом, що звіявся на освітанковому вітрі. Тіпило звичайний одноокий убивця, який учора не годився навіть черевики вилизувати майже-майже королю, сьогодні був на коні. Він досі відкидав тінь. Якщо в цьому є урок, то він такий. Треба брати все, що можеш, поки дихаєш. Земля не дає нагород, лише темряву. Вони виїхали з тунелю в зовнішній двір Фонтезармо, і діполо протяжно там якось виснув. Вони тут добряче постарались, монта кивнула. Здається, подарунок пророка спрацював. Страшна то зброя, гуртський цукор. Ліворуч від них не було величезного шматка стіни. Башта вся потріскалась і шалено хиталась, готова будь якої миті полетіти згори вниз. Кілька безлистих кущів чіплялися за нерівний край скелі, де да раніше були стіни. Тіпило припустив, що тут були сади, але снаряди, якими кидались останні кілька тижнів катапульти, лишили тільки обгорілу ожину, розколоті пеньки, багнюку та калюжі, наповнені вчорашнім дощем. Крізь весь цей розградія буркована дорога, що звувалась між кількома фонтанами і опиралась у досі зачинену чорну браму. Кілька покручених постатей, з яких стирчали стріли, лежали серед уламків. Трупи біля обгорілого тарана. Оглянувши бійниці вгорі, досвідченого котіпола вихопило списи, луки і обладунки. Здається, внутрішня стіна, за якою сховався герцог Орсо, досі міцно трималась. Вони об'їхали купу вологої мішковини, приваленої камінням, де в складках зібралась вода. Тіполо помітив, що з під неї стирчать черевики і кілька пар брудних босих ніг. Один із рекрутів Вольф'єра, мабуть, новобранець, зблід побачивши мерців. Помітивши це, тіполо, замислився, коли саме йому стало цілком комфортно в присутності трупів. Для нього вони були лише частиною пейзажу, як стовбури дерев. Сьогодні потрібно було щось більше, ніж кілька морців, щоб зіпсувати йому настрій. Монза під'їхала і спішилася. «Спішитесь!» – прохрипів Вольф'єр, і всі теж позлазили з коней. «Чому деякі з них босі?» – хлопчина досі дивився на морців. «Бо в них не було черевиків», – сказав Тіпало. Хлопець глянув на своє взуття, тоді знову на босі ноги і затулив рукою рота. Вольф'єр поплескав його по спині, щоб йшов далі, і підморгнув Тіполові. Мабуть, жарти над тнувачками існують в усьому світі. «Є черевики чи нема, це не має значення, якщо тебе вбили. Не переживай, хлопче, звикнеш». «Правда?» «Якщо пощастить, проживеш досить довго», – сказав Тіполо. «Якщо пощастить, знайдеш собі інше заняття», – сказала Монза. «Чекайте тут». Вольф'єр кивнув. «Ваші величність". Тіполо дивився, як вона обходить уламки «В Талліні все під контролем?» – пробурмотів він. «Сподіваюсь», – прохрипів наляканий сержант. «Пожежу, зрештою, загасили, уклали угоду зі злочинцями старого кварталу. Вони наглядатимуть за ситуацією цей тиждень, а тоді візьмемось ми». «Різно трапляється, коли просиш злочинців підтримати порядок. Це божевільний звіт», – Вольф'єр примружено глянув на внутрішню стіну. «Мій колишній господар з того боку, людина, за яку я бився все своє життя». Коли він командував, ніколи не траплялося бунтів. «Хотів би бути з ним?» – Вольф'єр насупився. «Я хотів би, щоб ми перемогли в Оспрії. Тоді б вибір не так стояв. А ще я хотів би, аби моя дружина не трахалася з Пекарем, поки я був у поході з Союзом три роки тому. Але те, чого я хотів би, ні на що не впливає!» Тіполо вишкірився і постукав пальцем по своєму металевому оку. «Це факт!» Коска сидів на своєму складному стільці в єдиній більш-менш уцілілій частині садів і дивився, як його коза жує мокру траву. Було щось напрочуд заспокійливе в тому, як вона поступово обскубувала останній шмат галявини. Звивання її губ, делікатне клацання зубів, ледь помітні рухи, які лишали по собі тільки стерню. Він устромив у вуха палиці, покротив ним, намагаючись позбутися слабкого дзижчання, що досі не давало йому спокою. Не вдалося. Він зітхнув, підняв пляшку, почув кроки по гравії і застиг. До нього йшла Монза. Вона мала неймовірно втомлений вигляд. Плечі згорблені, рот скривився, очі ховались в темних западинах. Надідька тобі коза. Козка повільно ковтнув із пляшки, скривився і ковтнув ще раз. Благородна істота, коза. За твої відсутності вона нагадує мені бути наполегливим, цілеспрямованим і працьовитим. Треба за щось триматися в цьому житті, монскару. Коза підняла голову і схвально бекнула. Сподіваюсь, ти не образишся, якщо я скажу, що ти маєш стомлений вигляд. «Довга ніч», – пробурмотіла вона. Коска подумав, що це дуже м'яко сказано. «Не сумніваюсь». Оспрійці пішли з Таліна. Почався бунт, паніка. «Це неминуче». «Хтось поширив чутки, ніби сюди рухається флот Союзу». «Чутки можуть завдати більше шкоди, ніж самі кораблі». «Корону отруїли», – пробурчала вона. «Лідерів Штирії знищила їхня жага влади. Щось у цьому є. згодна? Убивства і метафори. Отруйник поет зумів убити канцлера, герцога, графінню, першого громадянина і короля. А також дати світові безцінний життєвий урок. І все це за один вечір. Наш із тобою друг Морвір? Вона сплюнула. Можливо. Ніколи не думав, що в того підентичного покидька таке почуття гумору. Вибач, що не сміюсь. Чому він пощадив тебе? Він не щадив. Монзо підняла праву руку. Це все рукавичка. Коска не втримався і пирхнув. Це ж лише подумати, розтрущивши твою праву руку Герцог Горцо та його поплічник, як так би мовити, урятували тобі життя. Ну, просто іронія на іронії. Мабуть, дочекаюсь більш слушної нагоди, щоб цим насолодитись. А я насолоджуюся зараз. Я руками чекав на слушні нагоди. З мого досвіду вони ніколи не настають. Просто озирнись. Майже всі аффойці дезертирували ще до світанку. Сіпанці вже діляться на фракції та відступають на південь, підозрюю битись одне з одним. Солдати Поранті так поспішали почати громадянську війну, що почали вбивати одне одного в окопах. Віктос мусив утротитись. Віктос зупиняє бійку. Ти уявляєш таке? Деякі усприїції лишились, але тільки тому, що гадки не мають що тепер робити. Бігають тут наче курчата без голів, та вони такі є. Знаєш, мене приголомшує те, як швидко все може розвалитись. На якусь хвилину штирія об'єдналась, а тепер поринула в більший хаос, ніж будь-коли. Нікому не відомо, хто захопить владу де і наскільки. Здається, кінець кривавим рукам, Коска почухав шию, оголосили зарано. Плечі Мунзи ніби опустилися ще нижче. Ідеальна ситуація для найманця, чи не так? І не кажи, але іноді хаосу буває забагато, навіть для таких, як я. Серйозно кажу, тисяча мечів, найбільш дисципліноване і упорядковане військо, що тут лишилось. А це дещо говорить про цілковитий безлад серед твоїх союзників. Він витягнув ноги і закинув одну на іншу. Я думав взяти бригаду і рушити в вісцерін. Забрати своє. Дуже сумніваюся, що Рогон тепер дотримуватиметься нашої угоди. «Залишися», – сказала вона і заглянула йому в очі. «Залишитись?» «Залишися», – зависнула довго пауза. «Ти не маєш права мене про таке просити». «Але я прошу. Допоможи мені». «Допомогти тобі? Коли я чиясь остання надія, це про щось свідчить. А як же твої вірні підданці, народ Таліна, вони тобі допомогти не можуть?» Їм битви подобаються значно менше, ніж паради. Вони пальцем не поверхнуть, навіть якщо Орсо повернеться і їх усіх перевішає. Непостійність влади, так? Ти не зібрала солдатів, поки була на троні? Це не в твоєму стилі. Я зібрала все, що могла, але тут я їм не довіряю. Не в бою проти Орсо. Хто знає, у який бік вони повернуть? А, розділяння вірності. У цьому я маю певний досвід. Це справді непередбачуваний сценарій. Коска встромив палець в інше ухо, але це теж не допомогло. «А ти не розглядала можливість, скажімо, кинути все?» Вона глянула на нього так, ніби він говорив іноземною мовою. «Що?» «Особисто я покинув тисячі справ незакінченими, непочатими чи повністю проваленими. По всьому світовому колу. Зрештою, вони мені дошкуляли значно менше, ніж мої успіхи». «Я, не ти». «Велика біда для нас обох. Та все ж ти могла б забути про помсту, піти на компроміс. Ти могла б проявити милосердя». Милосердя та боягуства одне й те ж. прогарчала вона, втупившись в чорну браму на іншому кінці саду. Коска сумно всміхнувся. Невже? Совість це виправдання, аби не робити те, що треба зробити. Зрозуміло. Нема чого плакати, такий уже світ. А? Хороші люди нічого особливого не отримують. Після смерті вони перетворюються на лайно, як і всі ми. Треба завжди дивитися вперед, вести по одній битві зараз. Не можна вагатись, чого б це не коштувало, щоб не. Знаєш, за що я тебе завжди любив, Монзо? А? І очі здивовано метнулись до нього. Навіть після того, як ти мене зрадила, та навіть ще більше після того, як ти мене зрадила, Коска повільно нахилився до неї. Бо я знаю, що насправді ти не віриш в усі ці несенітниці. Ти розповідаєш тобі ці побрехеньки, аби жити з тим, що наробила, що ти мусила зробити. Знову довга пауза. Вона ковтнула слину, ніби збиралася блювати. Ти завжди казав, що в мені диявол. Невже? «Ну, як і в усіх нас, – він помахав рукою. – Ти не свята, це точно, дитя кривавих часів, але ти зовсім не така наволоча, як вдаєш». «Ні? – Я вдаюся що дбаю про своїх людей, але насправді мені начхати, житимуть вони чи помруть. А тобі не було начхати. Але ти вдавала навпаки. Я ніколи не бачив, щоб ти марно відправляла когось на смерть. І все ж мене вони люблять більше. Ха! Ось тобі справедливість. Ти завжди чинила правильно моїми руками, Монзо. Навіть коли зрадила мене, то було краще, ніж я заслуговував». Я пам'ятаю, як після облоги Муріса ти надавала роботоргівцям забрати дітей. Усі хотіли грошей. Я, вірний. Навіть Бенна. Особливо Бенна. Але не ти. Я тебе лише подряпала, буркнула вона. Не будь такою скромною, ти, ладна, була мене вбити. Ми живемо в безжальні часи, а в безжальних часах милосерді та малодушність абсолютно різні речі. Ми всі обертаємось на лайно, коли вмираємо, Монзо. Але не всі з нас лайно за життя. Хоч і більшість. Мін глянув на небо. «Бачить Бог я, точно. Але не ти!» Вона закліпала очима. «Ти мені допоможеш?» Коска знову підняв пляшку, зрозумів, що та порожня, і закрутив кришечку. Цю кляту штуку треба надто часто наповнювати. «Звісно, я тобі допоможу. Я ані трохи не вагався. Бу, власне, я вже підготував атаку. Тоді?» «Я просто хотів почути, як ти попросиш. Можу сказати, я здивований, що ти таки попросила». Ти думала тисячі мечів виконають таку роботу, підійдуть до одного з найзаможніших палаців штирі, розвернуться і підуть геть? Ти з глузду з'їхала? Я цих жадібних покидьків лопатою звідси не прожину. Ми атакуємо завтра на світанку, з тобою чи без, і обчистимо тут усе. Гадаю, що до обіду мої хлопці вже зніматимуть свинець із дахів, Правило чверті все таки. А Орсо? Орсо, це вчорашній день, коска вмостився зручніше і погладив козу. Роби з ним все, що хочеш.